Заходить п'яний чоловік у бар і голосно кричить «Всі політики мудаки – мудаки!» І раптом підіймається здоровенний паниско і каже «А ну забери свої слова назад!» А ви що, політик? Ні, я мудак!